Так Ахіл говорив, я ж у відповідь мовив до нього, сину Пелея Ахіле, з Ахеїв усіх найсильніший. Повіщування прийшов Тіресія, щоб пораду, певну він дав мені, як наскілясто вернутися і таку. Ще й не наблизився я до Ахеї, на землю вітчизни ще не ступив, «Все нещастя мене облягають від тебе ж, і не було щасливішого мужа Ахіла, і не буде. Ще за життя твого всі ми, Аргеї, тебе шанували. В рівні з богами тепер же, і тут серед мертвих так само, ти владарюєш, отож, не сумуй, не умерти, Ахіле!» Так, говорив я, він у відповідь мовив до мене, не утішай мене в смерті моїй одісею присвітлий. Краще уже батраком я на ниві чужій працював би у бідняка, що й самому скупого прожитку не досить, ніж володарив над мертвими тут, що життя позбулися. Ти мені сам розкажи. Про мого благородного сина. Все ще у перших рядах він до бою виходить, чи ні вже, та й пропелеє скажи, бездоганного, те, що чував ти, має ще й досі він шану колишню в містах мірмідонських, чи без поваги веладі і в тій тепер залишився. Старість бо путами руки і ноги йому вже скувала. Міг би на поміч йому я під сонячним сяйбом яскравим стати таким, як колись на троянській рівнині широкій, клав я найкращих бійців, боронячи мужньо оргеїв, міг би таким, як хоч би ненадовго в дім батьків прибути, жах навівали б навкруг моя сила і руки невтомні. Тим, хто насильство там чинить. «І шани його позбавляє!» Так говорив він, а я у відповідь мовив до нього. «Ні, не прийшлось про Пелея мені бездоганного чути. Ну, а про сина твого коханого, Неоптелема, зараз всю правду тобі розкажу я, як ти того просиш». Сам до Ахеїв тих в наголінниках мідних колись я на кораблі просторім із скір його перевозив. Завжди, коли ми наради під Троєї містом збирали, перший він слово візьме і не бувало воно недоречним. Нестор лише богорівний, та я його міг переважить. А як виходили битись, за місто Троянське Ахеї в натовпі він не лишався від воїнів інших позаду, не поступившись за взяттям, нікому вперед поривався. Так багатьох він мужів повбивав у тій битві жахливій. Ні розказати про всіх я не можу, ні навіть назвати. Скільки народу побив він, боронячи мужньо Аргеїв? Так і героя убив Евріпіда він, сина Телефа, мідним мечем. Полягло біля нього кетеїв багато, товаришів, що загинули через дарунки жіночі. Вродою кращий за всіх після світлого був він Мемнона. А як зайшли у коня дерев'яного витвір Епея, кращі заргеїв, мені ж у нашій криївці затишній двері вхідні відчинять, доручили, та їх зачиняти. Навіть найвищі Данаю в вожді і старшина військова сльози втирали, В самих же до того і коліна тремтіли. В наш ж ні разу мої не побачили очі, Ні щоб зблід на лицях прекрасних, а ні щоб сльози з них витирав. Навпаки, Весь час він благав мене дуже дати з коня йому вийти, хапавсь за меча рукоятку, за міднокований спис, замишляючи лихо троянцям. А як уже зруйнували, Пріамове місто високе, долю свою й нагороду, він цілий повізий здоровий на кораблі, не поранений гострою міддю ні разу, ні в не побитий, як то у походах воєнних завжди буває, коли в них арей без розбору лютує.